Ez dira bakarrik diska durangoko azokarako plazaratzen u da bete betian badira ere uh, plazaratzen diren diskakala da, baino hasteko bai, Antion Lagandaburu eta Bitsiloreak taldea. Izen hauen badukezie gogoan jaanik Antion Lagandaburuk parte hartu baitzuen kantu xapelketan eta hemen dugu orai beren lehen diskarekin eta Bitsiloreak taldearekin. Zure taldeko lagun batekin nintzira? Bai. Nog da? Miguel Echeverri. Miguel Echeverri, garazta ga? Corriera. Antion Lagandaboru, Bai, aspanda Eta bichi loreak taldeko beste, kantarita musikariak? Amikustak eta Uruñakak. Eta Uruñakak. Amikuseko? Antion Lagasper. Eta Uruñako. Benjamin de la Vaca. Bai, orixe. Ordeon, nun tika teada talde hau, Antion? Da diska hau? Alintzen, too much talderne duela bizpailu urte eta um, izan nitu egin nitu gaita bos bat konzertu, eta um, gure bateri durea joan, joan zaigu ego ameriketa atik asketentzat tala ta hau dugu. Eta anakta ninten nuen hori zen jok talle bat, eta anakta nuen ere uh, folk talle bat antio nahezpeanekin bi kotean hori kantal diak emaitekotena. Eta urte nabakiugu talle oso bat mundatza be proiektu un en linguron et du coup il Miguel Miguel et guitar par Eta palan be Benjamin et tam mm -hmm. eta il a une route histoire elle renne Holland non non la non la est couché sinon elle a sa gutu sinon non que Antio Narazpen, mm -hmm. eta biak eh, elgarrekin harigira gizarte eh, ikur jarrian, zaren anzare lakoren ikur jarrian, eta horren bidez, Antio Narazpen galdintzautan, eh, bakizu bat dugu proiektu bat lagun batekin, eh, Antio Narazpen dago du ditzen da, eta bergin uke bateria jole bat, eta ara, be, interesatu azidea, ta, nik ganoen baietz, brazer ez. Mm. Eta hor dukotz, Antio, bazen intin kantu horiek guziak idatziak? Hemen diskan mm. aurkitzen direnak, egeienak? Kaxik denam, gero... Um... Nikto Nobachena iba osuta gure hartan itenitu modla modla ketak tan ta beraz uh, kantu batzukak has berrismo latu itu algrikint ta berizen mm -hmm. wal wudure tallarekin zerbaitagit asines uh, proiektu kolektibo uh, batuei ouais. moule <muches> hisa ha hisanen BICARE MELORIA He garakastin za zurekin ka izan enzira Eta, Prezeski, hitzetaz uh, mintzatzeko, uh, zertaz zira, dizka hontan antionan. Hontan emxikatu, um, engu nerokotasunaz, izen da, um, amodiozko kantu bat, baita ere, haipu um, filošofico batzuk ere, eriozaz, eta mm -hmm. gero, beharba gure konzientzia eskatzeko moduaz, eta mm -hmm. noraiten alu gure baitaik eskatzeko eta... Mm -hmm. Eta, erresa da, kantu batean idaztia? Eltu salzu, erreske? Oh, hango nuke baietz, mego, memori. <laughs> ba, Eltu gero, um, beste kantu batzeko entzutzen idut zuzulei, gero, uh, inspirazio idut reak baiet zuzute, gero, ersten zirabera, eta musikal musikaren aldetik Miguel orduan elgarrekin untsa comeatu ziste, untsa kompondu ador zinez ten gantogu zietan? Bai, eger haiteko denetan antzu, adorz ginen eta e, iduitzen zaut e, lauak eldugirela piskat ber monotik zenta mm. maitugu ber, e, musika inspirazioak nuen roka, folka eta gauza berdinak maite itugu Eta inoztaz, hori uh, esker, denak piskabat uh, akordatu gira, eta be, untsa eman ditugu gure gauzak, eta pundian. Bai, naturalki natural natural hori da. Mm. Eta, ta ara, kantuak uh, goxokintu. <laughs> eta gainerat, uh, gomita, haundi bat ere, uh, bada, uh, diska hoktan, uh, antzion? Azken kantuan bai gau gu, niko gurekin bai eta... Znesprazer batizan, fea suta plasegara amex batizan da. Pekiski nola hindo zu, deitu da kuzu edo, non lapas zu da? Fama nabezu zu, bera, ximplik irritko bre bela ghebada ene uxabaren. Familiantz izte hox, bai? Gienien familie baskarieta baskaribatian te ginen, te disko bat atrakukukut. Gano, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta bikain. <laughs> Baina kantu hori berrizia baitaz eta berak iten du eskorazko eh, parte bat, aseteko eta nik iten du frantzalesko parte bat. Uh -huh. Ta azken momentuan lotzen biak mm -hmm. bibozetan zerbait egiteko. Ta kausitua, Miguel? Beraz, ah, <laughs> <laughs> diska bat ere norekin egindu zuena hori? Nunk jabatuik eta harizizte? Hori Et, nugu xerotan, eh, Jeremigarraten studioan. Aste bat ez, gira, denak, uh, grabatzen, eta... Kristoin lan hain du, Jeremiki zinez. Mm -hmm. Lan hona. Zego zen gintzen, eta dizen enbila utaldean, eta gelo, um, maio inartekin ere, baina, kien zinez, artista ona unazela, eta zinez egin dago. Mm -hmm. Lan polita. Lan polita, mm -hmm. animalekoa. <laughs> Bo, eta guai zer esperantza, duzie? Konzertuak? Ah, Konzertuak egitea, bai. <laughs> Undan undan ja da nika berme entzuikusten entz, zaituztegu frango galerea fitxetan hasietu e, ba go ana wo schwat ira ira artean magro den formula de schwin wa zuta bat ez nahi sei nikak hika Bina haka Antionekia, Antionek espenekin, biste batzuetan launaka taleosorekin. Ah, Beraz well. formula desberdinak edo proposatzen dituzi. Boi, boi. Ba, ez dakit, seberden gehitu, hamezbat bai estazzen dena, horpizkat Antion lehenik suretako? Ah, bai, bai, bai, Ta senda lehena, baina ezazkena. Miguel, zuk sezpientzia oso? Uf, behen ezat kristoin esperientzia zen, zenta grabatzia deia, be kondizio de ne Jérémy de ne studio on a crichtoin gauche ça kantiak ere s'y remet ditut eta tout ça ta betti ma tête ta, ta, ta mm -hmm. diska au non auch ke dit uh, baitu gusal gaigune ainitz um, edo gurekin arrimanetan is iz, isanes edo beteta maitou uh -huh. salgaigune batsu Azpagnen suriatean, mm -hmm. e, um, lagisoroan, laburuan, azkainen choko onan. Gruizan da ere um, bayonan xinan. Mm -hmm. Elkajen ere. Elkajen ere, el ere biztan dena. Betbedejen ere. Mai. Eh, um, Mai. Gero garazin ere hemen kukuskan. Mm -hmm. e, Luiz eginan. Mm -hmm. Eta e, um, et, uh, jatzen izan era um, piee eginan ere, eta apri mm -hmm. Den aden nahi dinak badake oui. atxe maindu, eh? oui. galdeiten du. Bo, Antion, eta Miguel Bidellu sebat, bon, soendiskarekin, bon. suerte hon. Milo xeran ni bat zuri la